I qualsevol foradaré la terra i em faré un clot profund perquè la mort m'arreplegui d'en peus raptador temerari suportaré tossudament la pluja i arrelaré en el fang de mi mateix qui de mots em bastarà l'alè per afirmar una presència d'estricte vegetal l'ossada que em sustenta s'endurirà fins a esdevenir roca i clamaré amb els ulls esbatenats contra el temps venidós i llorinceable corruptela alliberat de tota torpitud sense seguir si d'ombra no giraré mai més al cap per mirar enrere. Què tal, oients i oientes de Radio Ciutat Vella? Avui estic sol, els meus dos companys m'han abandonat i faré el programa en solitud, com deia Víctor Catala. Malgrat tot, ja sabeu, aquí a Tàndem Club no ens aturem, i amb el Josep Maria li has comprat un puto tocata als comandaments estel·lars de la ràdio i amatent per una societat ressecosa de, gena... de vaga general, comencen més o menys puntuals de dues a tres un programa amb tant seguiment com membres de Convergència secundant la vaga. Pareu bé les orelles i deixeu de cram Starbucks perquè comença el 100.5 FM a sintonia de Ràdio Ciutat Vella el Tàndem Club! Yeah! Bé, avui, avui començarem forts amb la cançó temàtica del mes perquè és una cançó que posa els ànims a to perquè ja estem pràcticament ben entrada a la primavera malgrat que ara comencen les pluges, ja se sap, a l'abril aigües mil i comencem amb la cançó de la gossa sorda que es diu Diuen i que va una mica amb tombla amb tot el que està passant amb tot el rebombori mediàtic de la vaga general. Sentim-la. valentú, no és difícil d'entendre. Que diguem el que vulguem, que estem ben vius, no sereu flors quan el teu vei no Que diguem el que vulguem, que estem ben vius, ja que estàs la que no de dir. Que diguem el que vulguem, que estem ben vius. una cançó molt animada per començar el, el dia i ara passem a la, de la finestra al món recordeu que abans hem llegit un poema per començar el programa, un poema de Miquel que Martí Pol que es diu, la, que es diu poema a Dolors i bé, passem a la finestra al món La finestra al món Bé, una finestra al món, com jo us podeu imaginar, carregada de notícies sobre la vaga general d'ahir, el dia 29. Però bé, començarem amb una notícia impactant de fa uns minuts, que s'ha de saber el diari Ara, que diu Els alumnes de quart d'ESA suspenen en matemàtiques i expressió escrita. La consellera reitera que s'hauria de diversificar l'oferta a l'últim curs de secundària o fins i tot en els dos últims. És una un baròmetre per, per preocupar-nos. I bé, Rajoy aprova més retallades l'endemà de la vaga, però evitarà pujar impostos. Estarem pendents de exactament quines seran aquestes retallades, però de moment els pressupostos que avui presenta el govern espanyol no inclouran una pujada a l'IVA, però sí canvis per millorar la recaptació. La tisura dels ministeris superarà el 14% i s'hem de refletar les expectatives que incloguin els diners pendents amb Catalunya. Volem com, com acaba el tema. De Guindos promet a l'Eurogrup que, Esp que Espanya deixarà de ser un problema. El ministre d'Economia de està absolutament segur que el nou pressupost començarà els seus homòlegs de l'euro. No, ho no ens ho hem de creure, vaja, però bé, ja veurem. I respecte a la vaga general del dia 29, Felip Puig, el conseller interior de la, del govern de Catalunya, ha afirmat, ahir hi va haver l'expressió de violència urbana més gran que hem tingut mai a Catalunya. El conseller d'Interior admet que els Mossos van fer servir casos lacrimògens per primera vegada en 16 anys i que els delinqüents urbans passen a ser la prioritat de la política de seguretat de la Generalitat. El mateix conseller d'Interior els, els ferits, a la totalitat dels ferits, els deia... Ja no s'hi val dir jo passava per allà. Ja ho veurem, perquè hi ha 80 ferits, 47 dels quals policia, segons fonts d'interior. Felip Puig diu que s'interessarà per l'estat de salut de tots els ingressats, però fa distincions. La policia va tenir ahir 74 persones a tot Catalunya. De la mateixa manera, l'alcalde de Barcelona, Trias, vol reunir-se amb Gallardón per rendurir... Recordem que Gallardón ja no és l'alcalde de Madrid, sinó que és el... el ministre de Justícia per rendurir la llei contra els violents. No pot ser que els detinguts avui i que demà, no pot ser que els ha tingut avui i que l'endemà estiguin fora, diu l'alcalde. L'Ajuntament de Barcelona condemna els, inc els incidents d'ahir, òbviament. La vaga general eh, ha, ha, ha tingut també notícies curioses, com per exemple, els, que els futbolistes també s'han aturat, els jugadors del modern Rayo Vallecano van ser els únics de la primera divisió que es van sumar a la vaga, segons va explicar el seu porter Joel Robles en una roda de premsa dimecres, que van robar 6.250 euros en un bingo de Barcelona, que va haver-hi serveis mínims de flors funeràries, que va haver-hi un piquet de iaio flautes, com hem pogut veure fotos als diaris, que va haver-hi una bicicleta del centre de Barcelona, o que va haver-hi també un piquet d'escombra anti-desnonaments, que es va difondre la falsa detenció de l'actor Willy Toledo, i que nombrous actes curiosos es van haver de suspendre i s'han passat a, a, a, avui dimecres. Stuffing on my feet, shuffling to the street, asking people to, to, to, to, what's the matter with you, boy? I ara abans de passar a llegir un article de la Nació Digital referent a l'exèrcit espanyol molt interessant que us llegirem en breus escoltarem per introduir-nos una mica una cançó obrim pas que es diu Benvinguts al Paradís que és la primera cançó del single del seu anterior disc abans d'aquest últim que es diu Coratge que es deia també Benvinguts al Paradís Sentim-la perduts entre naufragis, entre naufragis, silencis als parts de l'oblit, promeses les telediaris, més dones mortes al seu pis, cotxes cremats a l'extraradi, a l'extraradi, sirenes i trets a les nits. Fronteres Murs i helicòpters Als deserts Somriures compartint faveles Racisme i odies Als teus carrers Notícies bomba A la pantalla Miseries que no es poden dir Terroristes Pentagon Pistolersau No que et la porta, A punt de disparar. M'ha ajudat per morir la selva. T'espera. Benvingut al paradís. <t 'n 'hi> <t 'n 'hi> en els últims dos dies, les dones n'ha aparegut calle la fatiga de vostres casos de pilageja. Mirades tristes al teu barri. Junts que és buides has mantençit. Som més perduts entre naufragis entre naufragis fragils silències aspar. de repostar a la filla per me menys serà el mellò que t'agragerment d'un temps de cap a fuert i un lòxiu d'aixecrim i quina salvi a no perdre que ni m'heu agita i m'emani m'estan i a menys la pera que parte sempre dins el cor no falles, no te calles no te l’a l'amor Bé, llegirem l'article de Quico Sallès a NacióDigital.cat, un article de fa dues, de dos dies, el dia 28 del 3, que diu, l'exèrcit espanyol es gasta 18 dies d'espoli fiscal català en 48 hores. Les despeses a les missions a l'exterior, la neteja de les instal·lacions o el subministrament de rosaris i hòsties consagrades a la milícia castrença li citen en dos dies 817.000 milions d'euros. I una mica més, quasi 818 milions d'euros. som -hi. Tot i que el ministre de Defensa, Pedro Morenès, avisava aquest dimarts que la despesa militar seria reduïda dràsticament, en concret entre el 12 i el 14% d'aquest 2012, les licitacions i adjudicacions no indiquen aquesta direcció. De fet, només en dos dies de licitacions, el govern de Mariano Rajoy ha adjudicat 817 milions 867.693 euros concretament en diversos conceptes que responen a despesa militar. Per una banda, el Consell de Ministres espanyol ha permès a la Junta de Contractació de Defensa contractar, per valor de 195 milions d'euros, la neteja de les instal·lacions militars de tot l'Estat, llevat de les de la Comunitat Autònoma de Madrid. Dies després, el mateix 12 de març, l'executiu espanyol va certificar una despesa de 278 milions d'euros per la despesa d'un trimestre en les missions exteriors, una partida que inclou la compra de 300 creus i 300 rosaris, vi i espelmes de diverses mides. Al mateix dia, la Junta de Contractació va licitar el subministrament elèctric per a totes les instal·lacions del ministre de Defensa i Organismes Autònoms per valor de 195.000-100.000 euros. Ja posats, el Ministeri ha disposat les despeses de 149 milions d'euros per la compra de 772 camions lleugers de 1.500 quilos de càrrega i un suplement de crèdit de 2 milions i 2.500.000 d'euros per afrontar les despeses sorgides d'un contenciós patrimonial de les seves instal·lacions a les Canàries. Tenim present les xifres del conseller d'Economia Andreu Mascolell, que calculen en 16.409 milions d'euros de dèficit fiscal en un any entre Catalunya i Espanya només cal fer una simple regla de 3 per establir comparatives Mare meva un article si més no sorprenent i ara hi ha un altre que vaig llegir a la contra del diari Ara de l'Ernest Folk un gran columnista que que diu això el butlletí oficial de l'Estat és alhora la publicació més transcendental i més insignificant de totes les que es publiquen tot just fa una setmana publicava una mesura tan important com l'esperada i polèmica reforma laboral unes línies abans d'una minúcia tan absurda com la pèrdua extravio diuen del títol d'un enginyer de la Universitat de Càdiz entramig d'aquest oceà sigui, de resolucions hi 22 insults. Indults, perdó, 22 indults, deixats anar sense prèvi avís, com qui no vol la cosa. La notícia s'havia portat amb molta discreció, ja, ja ho veieu, però de seguida va cridar l'atenció que entre els indultats, curiosament, hi havia dos condemnats d'Unió Democràtica per l'anomenat cas treball. Ja és habitual que els indultats famosos se'ls posi el mateix paquet que molts altres anònims per rebaixar així la transcendència de la mesura, com ja va passar, recordem-ho amb el conegut i sospitós cas del banquer salvat per Zapatero quan ja es jugava el temps de descompte de la seva legislatura. Per als que se n'hagin oblidat, val la pena recordar l'obvietat que un indúl és l'anul·lació d'una sentència judicial infern sobre la qual no es pot interposar cap recurs. És, per tant, una de les mesures més inapel·lables que hi ha, perquè allò que resol el Consell de Ministres no ho pot invalidar ningú. Sembla mentida, però a l'estat de dret encara hi ha una escletxa per una escola al faudalisme. Així és el sistema que tenim. Si no m'agrada una sentència d'un jutge, si li vull tornar un favor algú, o si vull enviar un missatge públic, un dit com en plena mitjana, i proclamo la meva magnanimitat. Aquesta lògica medieval val per a tota mena de delictes, fins i tot per als de malversació de fons públics. Els polítics han trobat així una nova escapatòria. Abans del judici no podem dir res, perquè no hi ha sentència enferm. I quan hi ha sentència enferm no podem dir res perquè arriben ni l'indult. Sempre innocents, fins i tot quan no són. Entrar a discutir, per justificar l'indult, si aquests o aquella sentència va ser injustia, injusta, premeditada o traïdora, recorda la tàctica a Maurinho, que només es queixa dels àrbitres quan perd. O accepta el sistema o no l'acceptes, i el que t'interessa, el que interessa, no és un cas particular, sinó el problema estructural. Que a aquestes altures del segle XXI el boletín oficial de l'Estat pugui anar publicant induls, es contradigui la justícia, es violenti la separació de poders, i a més tot això es faci sense que ningú, ningú, es prengui la molèstia, ni d'argumentar-nos el com i el per què, és una autèntica aberració. Com es justifiquen els diners públics i les incompatibles hores de funcionaris que s'han gastat en aquests processos judicials anul·lats? Com és possible que s'invalidi amb una sola línia i sense cap justificació sentències que ocupen més de 100 folis? Que ara es defensa l'indult amb l'argument que forma part del nostre estat de dret recorda els que defensaven que les dones no podien votar perquè així ho preveien les lleis. Legal no vol dir just. Legal no vol dir just. Cal abolir urgentment l'indult per evitar serioses sospites de tripi jocs, sobretot al sistema. Si no es fa, que després ningú es queixi dels indignats. Back home, back Bé, després de llegir aquest article de l'Ernest Folk, eh, recordem a la Contra de la de fa una setmaneta sobre el boletín oficial de l'Estat, sentirem una cançó que també més o menys va en la línia d'aquesta reivindicativa que tenim avui, ja que estic sol, puc fer el programa com vull, i que sentirem, és una cançó de la Gossa Sord, d'un grup d'Apego, de, de la Marina Baixa, em sembla que està, del País Valencià, que es diu l'Himne del Desencant, sentim-la. Després d'esmorzar et van dir que et sobraves, Que no queda faena per tots els que són. Que les coses van mal, són faves daves. Tu que tan admiraves la pos Del millor dels sistemes del món Que et vas trobar sol enmig de la selva S'acaba el subsidi i s'enfonsa el teu món no havia impactat cap pla de rescat del teu cas i el millor dels sistemes del món t'ha deixat amb racó com a un gos I vas escoltar la veu dels que marcen presentes novelles caminen el va volgueres sumar-te trencar les muralles però una falsa prudència Saben els dies amb més que glòria. T'has trobat tits d'un túnel i no ho al final. T'has vist a tu mateix penjar d'una corda i buscaves culpables per baix, els que abans eren els teus companys. Renegaves perdut davant la pantalla i somnaves l'ajuda que ploguera de dalt. Prenunciaves cansat a iniciar la batalla i parlaves de cords banals. Entonar l're del desencamp I va desporttar la ve des queasse Per ser les noelles camí del toà. fer-se alcon abans de del desencant d'allara Tinc un carre que vola y una novia de goma i porto el siri més llarg de tota la processó, la meua moto és la millor, la meua moto és la millor. Tinc un carrer que vola, una novia de goma, i porto el siri més llarg de tota la processó, la meua moto és la millor, la meua moto és la millor. Take off Bé, no sé com ho veus, però avui estem reivindicatius. Suposo que això és l'efecte mobilitzador de la vaga general de d'ahir, que, que ja està bé. Malgrat tot, eh, he cregut convenient llegir aquest article... Ai, llegir ara, hostia, llegiré ara aquest, aquest article del periodista David Fernández del Setmanari i la Directa. És un article del novembre passat que intenta donar resposta a una de les preguntes que més ens fem aquells que volem mirar més enllà del que, del que es veu a simple vista, no? i respon a la pregunta de què són els mercats, i com diuen alguns economistes, són els mercats qui mouen els fils de l'economia, qui són aquests ents abstractes a qui ben bé no sabríem posar cara? I què diu David Fernández? Ho titula, però qui carai són els mercats? I diu, els mercats espanten, els mercats s'alteren, exigeixen, neguitegen, imposen, tiben, criden, però qui o què són els mercats financers? Gestores com BlackRock o Pimeo, per exemple, els renoms de sempre com Soros, Buffet o gros fons d'inversió i de pensions com Calpers, fons sobirans, emesos pels països rics o Hedge Funds, que es diu en anglès i vol dir Fons del Risc, com la britànica Man Group, la nord-americana Bridgewater o Renaissance, que es gestiona sola i per ordinador. L'estirant fil de la directa 252, el número del membre, obre amb el creixent poder que exerceix el banc d'inversió nord-americà Goldman Sachs, aquests en són a tots, en el si de la Unió Europea. Bé, en, el governs, en els governs tecnocràtics, Montia i Taleb, per exemple, veen institucions financeres comunitàries, com Draghi i eh, el Banc Central Europeu, i en Grècia, òbviament, com a paradigma. En el mateix reportatge s'aborden també les claus del recent indult al vicepresident del Banco Santander, Alfredo Sainz, en relació al que parlem en l'article de l'Anna Folk. contextualitzant-lo en una pràctica massa sovintejada de perdonar, de votir, en recordem molts Albertos, i ja, als anys 90, passant per Ibarra, o banca catalana, els obus dels grans poders. Amb aquest doble rerefons inquietant, hem recabat les opinions d'Albert Recio, Mirena Chezarreta i Joan Subirats sobre la identitat discreta, però gens difusa, dels mercats financers que ens governen de facto. Albert Recio, la tecnocràcia és una imposició autoritària i antidemocràtica. El professor d'Economia Aplicada de la, de, de la Universitat Autònoma i vicepresident de la Federació d'Associació de Veïns de Barcelona opina que Europa ha arribat l'època dels protectorats que abans s'aplicaven a les antigues colònies. Recio creu que el govern dels tecnòcrates en el fons banquers és una imposició utilitària i antidemocràtica, imposada des de dalt per les institucions internacionals i el nucli de la Unió Europea, que és l'eix francolamany, per què enganyar-nos? Per Rezio es tracta d'un procés social i democràtic en tota regla que evoca els models de govern que Karl Marx va definir com els Consells d'Administració de la Burgesia, més encara quan els tecnòcrates són membres de l'élite intel·lectual que ha legitimitat i implementat les polítiques les polítiques no liberals que han causat la crisi, és a dir, és com posar el torturador a cuidar de les llibertats públiques. Sobre la natura dels mercats, el vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona apunta que els mercats financers són, al capdavall, les institucions de transaccions financeres per on es canalitza la riquesa de la minoria rica de la humanitat. Mercats no peren uns pocs grups financers amb una elevada capacitat de manipulació. Mercats, afegeix, que s'han desenvolupat com un càncer degut a la desregulació que ha permès la creació de nombroses activitats especulatives, derivats assegurances d'inversió, etc., que provoquen la inestabilitat. Refi apunta també que els principals bancs de cada país són els principals adquisidors de deute públic i que no es pot descartar que siguin ells mateixos qui desencadenen les turbulències per millorar la seva situació. Sigui com sigui, re reble. Més que obviar els mercats, el que un seriós hauria de fer és tornar a posar els bancs sota control, reduint l'excessiva financerització de l'economia i limitant el seu poder. Viren Eixer diu «Tres agències oligopolístiques ho decideixen tot». Qui són els mercats? els grans capitalistes, les fortunes multimilionàries d'arreu del món i especialment els grans inversors institucionals, fons d'inversió i fons de pensió privats, clar i contundent, així s'expressa en Miriam Echezzarreta, catedràtica amèrica de, de la Universitat Autònoma i membre del seminari d'economia crítica TAIFA, perquè els mercats estan, estan controlats per uns pocs agents financers d'enorme poder i aquells que treballen per ells, unes agències d'avaluació de caràcter especulatiu i arbitrari de les quals ha quedat ampliament demostrat. Apenes tres agències oligopolístiques, com dèiem a l'inici, dictaminen les decisions del capital, mentre els altres suposats poders, afablits, difuminats, són incapaços de controlar-los. Molt poques persones amb immens poder sotmeten el món. Etxe i Zerreta s'aturen en els fons, el fons de pensions i els seus gestors perquè són els majors prestataris i amb ells els mercats són els que els hi rota, entrant en una paradoxa. Si no es paga el deute, es deixen fallir els que han contractat els fons en una doble mostra més que s'esqueteix que el capitalisme ho té tot ben lligat i que alhora no haurien d'existir uns fons de pensions privats que es procuren en el futur afegeix que el sistema és totalment tributari del crèdit i que estem en el present els recursos del demà fent un salt endavant cap al buit i Clou ja no es pot esperar res del capitalisme senil sobre l'indult d'Alfredo Saez Aprovat divendres passat, del, recordem un novembre, del Consell de Ministres, Etxerreta és del parer que n'hi ha poc a afegir, un veritable escàndol que mostra fins a quin punt els importa l'opinió pública i els poderosos que se senten malgrat perdin les eleccions. Em demano que li, demano que li deu Zapatero i el PSOE al Banco Santander per haver de fer aquest per haver, per haver fet aquest gest desvergonyit, desafia les paraules. I per últim, John Subirats diu Entre la lògica Casino i el cop d'estat silenciós John Subirats, catedràtic de Ciència Política membre d'IJob I, i autor del recent llibre Una altra societat, una altra política i càrrega editorial cita Habermas per recordar que no som tant davant un govern de, tecnò de tecnòcrates com davant un cop d'estat silenciós on es pretén neutralitzar les opcions polítiques ortodoxes i conservadores convertint-les en úniques opcions possibles Tal com feia i deia la senyora Thatcher ara fa 30 anys les connexions directes dels homes agricultors grecs i d'Italià amb Goldman Sachs demostren per Sobirats la fal·làcia de l'argument tècnic. Parlen de tècnica per amagar opcions ideològiques conservadores i liberals. Sobre la composició dels anomenats mercats financers, Sobirats els defineix com una barreja de persones, entitats i professionals de l'especulació del flot financer, aprofiten, afegeix, les esquerdes creixents dels estats nació per fer diners a cabassos, només cal recordar que un 25% de les transaccions financeres del món les fan màquines HFA't amb algoritmes per especular sense perdre un minut i aconseguir les respostes més eficients a la lògica casino. Respecte a l'indult concedit al viceconseller del Banco Santander, Alfredo Sáenz, Subirats afirma que reforça la idea de connivencia íntima entre el sistema financer i el sistema polític i alerta que en aquests dies finals de govern socialista ara ja veurem el govern popular, podem veure com l'executiu sortint serveix per fer la feina bruta de l'entrant, fent coses que en períodes normals no s'atrevirien a fer. Bé, després d'aquest text una, una mica contundent sobre qui són els mercats de Daniel eh, David Fernández a la, a la directa, és un periodista que m'agrada molt vaig anar veure una xerrada seva amb, amb l'Arca d'Oliveres i va ser fantàstic és un, és un periodista aquí, potser és un article una mica tècnic, però a les xerrades parla de manera molt amena i molt, molt entenedora, molt clara i bé, ara sentirem una cançó, tornem ja a Pego amb, el amb els nostres amics de La Gossa Sorda, per sentir una cançó també una mica reivindicativa, avui estem avui estem a Rollo Unió Soviètica amb una cançó que es diu Amèrica, de La gossa Sorda. I, i sentim-la, sentim-la, perquè és canyera. Com any d'arms, com any d'arms, que m'agroig molt xula a ruïa contra del món. La via de l'imperi infecta la vista. Amagat amb Tel Aviv, Miami, Wall Street. How many bombs? How many bombs? Quant arrogants absurdos pel Cosme con? USA attacks via satèl·lit. I sama som al cul, Osama Obama Bush. L'Amèrica atòmica a punt d'explotar. Un núvol de preguntes en baixa ciutat. How many bombs? How many bombs? God bless America! Disfressar de cauboll Cremava la pantalla aquell de setembre Teatre de la por Comença la funció que va pagar. Qui va callar? Escolta heavy metal i dispara a matar Es mola el ganivet del carní sionista i vomita sobre el món Mentides de colors L'Amèrica atòmica a punt d'explotar Un núvol de preguntes en baixa ciutat How many bands? How many bands? Nobles, Amèrica! Identitari tu! No. Diu que no s'ha de perdre temps i diners en qüestions identitàries, i menys en temps de crisi. Ara ho diu el PP i abans el PSOE. I fins i tot ho havíem sentit dir el president Montilla, naturalment. Parlem de qüestions identitàries catalanes. Perquè, pel que fa a les qüestions identitàries espanyoles, que no pari la festa. obres el diari resulta que les Cors Espanyoles, el seu president Jesús Possada, ofereix una gran recepció, sense precedents, atenció, segons el punt avui, als promotors de la iniciativa legislativa popular que vol fer dels toros una fiesta d'interès nacional, espanyol, òbviament, per tal de poder reinstaurar-los a Catalunya. Un combat estrictament identitari, sobretot dels qui tenen la identitat posada a la punta de les banyes dels toros. Identitats punxents, en, eh, en diríem. Això és clar, encara amb la guerra de banderes que ha reiniciat la delegada del govern espanyol a Catalunya, la senyora Dillanos, que també veia perillar la unitat d'Espanya i el respecte a la Constitució pel fet que la Roja Igualda no era el balcó de Sant Pol de Mar, Ep, per no mencionar l'obsessió del president Bauzà per fer desaparèixer el català, ja tampoc visible, de la vida administrativa o de l'escola, i per tant de tot el país, a les Balears. Tot això són excepcions, provocades per les manies i les obsessions respectives dels personatges esmentats. Difícil de veure-ho així, si afegim la intenció del president del Senat, Pío García Escudero, de suprimir la traducció del català al Senat amb excuses econòmiques. Però sobretot, i segons ha dit, perquè els espanyols volen sentir parlant la llengua que tots coneixen, Quanta raó que té el president del Senat? Per quina raó hauríem de disgustar el desig homogeneï homogeneïtzador dels espanyols monolingües davant del malaltís caprici de catalans balears, principatins, valencians o fregatins, bascos, navarresos i gallecs, que en total són quatregats i que tot i la perniciosa immersió a la que uns quan són obligats resulta que sí que també s'agaven per l'espanyol. Sí, ganes de tocar el potet. És el que tenen aquests que tenen llengües regionals agonitzants. Ganes d'allargar la seva pròpia malaltia, aquests identitaris. Tanmateix, el que ja acaba de coronar tanta coherència identitària del PP, per si faltava més arguments, és l'interès demostrat per tenir la vicepresidència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, és a dir, la responsable de gestionar dos instruments tan i tan identitaris, segons ells, com Televisió Catalunya i Catalunya Ràdio. Aquest exitàs polític del PP Catalunya suggereix que hi volen anar a fer de gos d'atura per evitar que el remat de catalans se'ls esgarrí amb documentals tan perniciosos com els que fa la Montserrat Mango o la Dolors Genovese, i potser, qui sap, per poder-hi programar en espanyol totes les pel·lis del modó d'art. i curt, només que els catalans destinéssim el 10% d'energia que gasta el PP en afers identitaris, de la seva identitat nacional, òbviament, i tinguéssim un 10% dels recursos econòmics que hi aboquen, hi hauria barretines gratis per tots els catalans, senyales obligatòries per tots els balcons, i totes les nenes i nens podrien aprendre a tocar la tonona gratis a totes les escoles públiques. Bé, aquest era un article que he llegit abans al diari, també, NacionDigital.cat, de Salvador Cardús. Recordem que Salvador Cardús va néixer a Terrassa l'any 54, és doctor en Econòmiques, professor de Sociologia, degada de Gada, la Facultat de Polítiques de la UAP, i té el carnet professional de periodista, com afirma ell. I diu, no tots els independentistes són, a vegades, a més, independents. Jo sí, acabo de publicar El camí de la Independència. I bé, ara farem un petit tour internacional, ja en deixem una mica els, els temes polítics i farem un petit tour internacional musical amb parada, amb la primera parada, a Dublín, a la capital d'Irlanda, l'illa d'Irlanda. I ens treballem en aquesta petita Illa Esmeralda per sentir el rock de Flogging Molly, una música tavernera punk per entrar de ple en la primavera. Let's go. heu sentit aquesta cançó marxós de Flogging Molly recordem que ja hi ha Drunkenlulabis eh... ara no em surt les eh, begudes i després d'aquest viatge cap a l'illa de la Guinness la pluja i els pubs com és Irlanda i com dèiem abans de sentir la cançó el nostre viatge prossegueix i crec que hem de modificar l'adjectiu internacional com hem dit abans perquè anem lluny, anem lluny, sí, sortim de Barcelona però més aviat per fer un viatge intercomarcal que bé es podria fer, per dir alguna cosa a amb el cotxe oficial que encara té Jordi Pujol anem a terres de Ponent, a terres de poble a poble de poble de veritat, a terres d'orgull podríem dir-ho, per què no? Pastoril. Bé, hem sentit herois de la Catalunya Interior, un grup del Moianès que com hem pogut sentir és, si més no, curiós. És música de discoteca rural com aquesta que hem sentit que duia per nom orgull pastoril. Els podem trobar a internet, són molt presents a internet, han presentat pràcticament totes les seves cançons a la xarxa i les seves lletres, com hem pogut veure, valen molt la pena si volem sentir música així com de discoteca feta a casa, 100% catalana. Catalana interiors,. vaja. I ara sentirem, ara llegiré un, un, un article que em molt, un article del dia 24 del 3, fa en sols 6 dies, per Nicolas de Christophe. No sé ben bé qui és, un economista i politòleg molt famós, però no sé ben bé què es dedica. És un article del, que el va presentar el diari ara i que porta per títol Política, Olors i Sabó. Potser els conservadors no els agraden els liberals, que a Europa serien anomenats progressistes, però si més no, sembla que els entenen. En canvi, molts liberals troben que els votants conservadors no només estan equivocats, sinó que són desconcertants. En un estudi acadèmic, Demanaven a 2.000 nord-americans que emplenessin un qüestionari sobre temes morals. En algunes preguntes es demanava els encastats que tinguessin la resposta segons com creien que respondria un típic liberal o un típic conservador. Els moderats i els conservadors tenien l'ama trencada a endevinar les respostes dels liberals. Els liberals, sobretot els que es qualificaven de molt liberals, no eren tan capaços de posar-se en el paper dels seus adversaris i d'endevinar el que hauria respost un conservador. Ara ha sortit un llibre apassionant, que ajuda un liberal, com ara jo mateix, a desmitificar la dreta i clarifica quina mena de missatges poden connectar amb votants de tota mena. The Right to Use Mind, de Jonathan Haidt, catedràtic de Psicologia a la Universitat de Virgínia, sosté que per als progressistes la moral té veure sobretot amb tres valors, la preocupació pel feble, l'equitat i la llibertat. Els conservadors comparteixen aquests interessos, tot i que tenen una noció diferent de la llibertat i de la justícia, i n'afegeixen tres més, la, llei la lleialtat, el respecte per l'autoritat i pel que és sagrat. Aquests últims valors uneixen els col·lectius en un respecte compartit per símbols i institucions, com ara la bandera o l'exèrcit. Ens recorden que els judicis morals dels homes sovint tenen a veure amb molt més que l'ajuda dels altres. Una de les aportacions més interessants de Hate és la seva revisió dels tabús. El seu equip va formar algunes preguntes compromeses als subjectes investigats. Què pensarien d'un germà i una germana que pratiquessin l'incest fent servir en conceptius? O d'una família que, després d'atropellar el gos, sol mengessin per sopar? La majoria dels que responien quedaven horroritzats, però sovint tenien dificultats per articular-ne els motius. Considerem aquests exemples instintivament desagradables, tot i que ningú hi pren mal. Una lliçó del llibre, si per atzar hate se us oprop a una enquesta, sortiu corrents. Evidentment, els debats polítics no tracten del consum d'animals atropellats, però en el fons sovint giren al voltant d'aquest mateix codi moral. Les primàries republicanes d'enguany han estat un calidoscopi de temes que tenen a veure amb la lleialtat, l'autoritat i el que és sagrat, com ara la qüestió de si els centres en vinculació religiosa poden negar-se a prestar els serveis de control de natalitat de les pòlices d'assegurança. I, I aquesta és, probablement, la raó per la qual persones com ara jo han trobat aquestes primàries tan absurdes. Dit d'una altra manera, els nord-americans parlen de valors en sis llengües, des de la defensa dels dèbils fins a l'esfera sagrada. Els conservadors les parlen totes sis, però els liberals en dominen només tres. I n'hi ha, clock, que bàsicament utilitzen una, la preocupació per les víctimes. La psicologia de la moral pot ajudar a explicar per què el Partit Demòcrata té últimament tantes dificultats per connectar amb l'electorat, escriu Haidt, antic liberal que diu que s'ha fet centrista en aquest llibre. En els últims anys ha crescut la recerca sobre les arrels de les ideologies polítiques, i sembla que són profundes. Els adults es consideren liberals. Unes dècades enrere, el volar els mestres els consideraven inquisitius, cercadors de novetats verbals, però no gaire ordenats ni obedients. Alguns investigadors suggereixen que els conservadors són més sensibles als perills i que se sobressalten més en sentir un soroll fort. A més, la pell dels conservadors també secreta més humitat en veure imatges repugnants, però com ara algú que menja cucs. Els liberals també senten repugnància, però una mica menys. Una cosa que ens empenyi avançant en repugnància a una altra sembla tenir també un efecte, si més no temporal, en les nostres idees polítiques, impulsa els nostres escrúpols i ens fa ser més conservadors. Un estudi de la Universitat de Toronto va determinar que si demanàvem als encastats que rentessin les mans amb aigua i sabó abans d'omplir el qüestionari, les seves respostes eren més moralistes en coses com ara el consum de drogues i la pornografia. Els investigadors van determinar que els encastats al campus de Stanford donaven opinions més moralistes si abans a la zona hi havien llançat una bomba fètida. A la Universitat de Cornell, els estudiants responien de manera més conservadora pel fet d'estar prop d'un d'aquells aparells higiènics per rentar-se les mans. La nostra ideologia conforma molt més, moltes més coses a la política. Fins i tot, busquem mascotes que reflecteixin el nostre punt de vista moral. Investigadors de yourmorals.org han determinat que els liberals prefereixen els gossos amb geni, però no servils, mentre que els conservadors busquen gossos lleials i obedients. En resum, els judicis morals i polítics són complexos i contradictoris, conformats per un ample ventall de valors, idiosincràsies i fins i tot olors. En tot això, no hi ha cap procés mental o intel·lectual. De fet, Hayt esmenta una recerca que prova que el fet de tenir un coeficient intel·lectual superior no comporta avaluar les posicions morals d'una manera més equilibrada oberta, però defensar de manera més eloquent. Aquestes posicions sí, òbviament. Fins i tot hi ha moltes investigacions que proven que els catedràtics de filosofia moral no són pas persones més morals que els altres estudiosos. I sabeu quina mena de llibres són els que roben més? Sovint a les llibreries, els llibres d'ètica. I... Noj passion. Ha ha de guet a fit. Veig com em viso un article que avió vaig trobar fantàstica de política, elogis sabò de Nicolas de Christof, que reflexiona sobre la ser conservador o moral, eh conservador liberal i capa més en termes de de naturalesa humana que no tant en, en opinió política pura i dura, no? I ve ja a la recta final, ons comencem a despedir, a comiadar amb una cançó, com dimeu abans, el cotxe del Jordi Pujol, del Jordi Pujol. Centrem una cançó en directe al concert de d'acomiadat del grup Brahms. Que es diu, eh, president, que séu president el president. Sentim la perquè és fantàstica, fantàstica. Bé, si, no, si ja s'ens fan anar en punt, ens acomiadem i tornem divendres que ve, recordeu, tenim un grup de Facebook, eh, Tandem Club 100.5 FM i que som aquí els divendres de 2 a 3 a Radio Ciutat Vella 100.5 FM o a Radio Ciutat radiociutatvella.es. Adeu.